Tizenötödik fejezet. Kilenc óra, negyvenöt perc. Nancy, szólalt meg síla, megérkeztünk. Nancy szeme rögtön kinyílt, és az asszony riadtan felült. Hány óra van? kérdezte az alvástól kicsit még mindig kábán. Nancy megmondta. Borzalmasan érzem magam. Én is, vallotta be a doktornő. Az éjszaka nagyobbik részét állandó mozgásban az atlantai Harsfield nemzetközi repülőtéren töltötték, rettegve attól, hogy valaki esetleg felismeri őket. Nagy megkönnyebülés volt számukra, amikor hajnal felé végre felszállhattak a repülőgépre. Negyven órája voltak már talpon, és miután elfoglalták a helyüket, mindketten rögtön mély álomba merültek. – Mit fogok mondani a fiamnak? – kérdezte Nancy, nem igazán várva feleletet. Valahányszor eszébe jutott a férje rémisztő eltűnése, szemei rögtön megteltek könnyel. Összeszedték csekély holmiukat, és leszálltak a gépről. Már-már paranoiás félelem uralkodott bennük, és úgy érezték, mindenki őket figyeli. Az érkezési csarnokban Nancy elsőként Jonathan pillantotta meg, és rögtön futott hozzá. Némán összeülelkeztek, hogy vigasztalják, hosszú ideig szorították egymást, miközben Sheila Jess, pete és Cassie tudva zöldte. Induljunk szólalt meg egy idő múlva a hadnagy, szeliden megérintve a asszony és fia vállát. Szorosan egymás mellett csoportot alkotva haladtak át az épületen, és közben Jessnek jobbra-balra járt a feje, egyfolytában figyelte a körülöttük felbukkanó embereket. Örült, mert úgy látta, hogy senki nem törődik velük különösebben, és a repülőtér biztonsági személyzete ügyet sem vett rájuk. 15 perc múlva már a hadnagy kocsiában ültek és a város felé tartottak. Sheila és Nancy részletesen beszámolt tragikus kudarccal végződött utazásukról, és Nancy-nek remegő hangon ugyan, de sikerült elmesélnie, milyenek voltak Eugene utolsó pillanatai. A tragédiát csöndben fogadta mindenki. El kell döntenünk, hova menjünk, mondta egy idő után Jesse. A mi házunk volna a legkényelmesebb, válaszolta Nancy, elegásnak nem mondható ugyan, de sok szoba van benne. Nem hiszem, hogy jó megoldás lenne, felelte a hadnagy, majd a két nőnek az előző este történtekről. Nancy nagyon fel volt háborodva hallottakon. Tudom, hogy a körülmények alapján ostoba önzésnek hat ennyire agodni egy házért, tehát az az otthonom. Hol töltötték az éjszakát? érdeklődött síla Az unoka testvérem lakásában felelte Pete. A gond az, hogy csak három hálószoba és egy fürdőszoba van benne. Pillanatnyilag olyanok a körülményeink, hogy a kényelem megengedhetetlen luxusnak tűnik, mondta a doktornő. Ma reggel a Szóban egy csapat egészségügyi tisztviselő azt bizonygatta a nézőknek, hogy a mindenütt terjedő influenza miatt fölösleges aggódni, tájékoztatta a többieket Keszi. Biztosan a járványügyi központ vezetői voltak, csirkefogók, tört ki az indulat sílából. Engem azt gondolkoztat el leginkább, hogy a média még egyáltalán nem foglalkozott a fekete diszkoszokkal, jegyezte meg Pít. Miért nem tette föl senki a kérdést, hogy mik ezek, honnan bukkantak fel hirtelen ekkora tömegben? Ártalmatlan furcsaságnak tartják őket, válaszolta Jesse. Az emberek nyilván sokat beszéltek meg, beszélnek is róluk, de önmagában ennek még nincsen hírértéke. Sajnos egyelőre senki nem lát okot arra, hogy kapcsolatba hozza a korongokat az influenza terjedésével, és amikor valaki végre megteszi, akkor valószínűleg késő lesz. Meg kell találnunk a módját, hogy figyelmeztessük az embereket, jelentette ki Cassie. nem várhatunk tovább. Kessznek igaza van, csatlakozott a lányhoz, Pitt. Ideje, hogy a nyilvánosság elé álljunk, amilyen módon csak lehet. Televízió, rádió, lapokon keresztül, bárhogy. A közvéleménynek értesülnie kell a dologról. A pokolba közvéleménnyel válaszolta ingerülten Síla. az orvos kell felráznunk. Hamarosan nem marad senki egészséges, akinek a kellő tudása is megvan ahhoz, hogy kitalálja, hogyan lehet megállítani ezt a veszedelmet. Azt hiszem, a kölyköknek igazuk van, átkeszi és Pete oldalára hadnagy. Próbálkoztunk a szövetségi járványügyi központnál, és kudarcot vallottunk. Találnunk kell olyan újságírókat, akik még nem fertőzöttek, és képesek gyorsan elterjeszteni a hírt, eljutni vele külföldre is. A gond csak az, hogy én néhány simlis bűnügyi riporteren kívül nem ismerek közülük senkit. Szerintem az a helyes, amit Sheila mondott, kezdte Nancy, és Jonathan erre már oda sem figyelt. Az apjával történtek, nagyon megrázták, tínédzseként teljesen irálisnak érezte a halának még a gondolatát is Egyszerűen képtelen volt elfogadni mindazt, amit az anyja és a doktornő elmondott neki. A fiú figyelme a kocsiban zajló beszélgetésre a körülöttük első annó városra terelődött. Nagy volt a forgalom. A járvány kezdetétől fogva úgy tűnt, hogy függetlenül a napszaktól mindig sok ember van az utcákon, és mindenkinek az arcán ugyanaz az idétlen mesterkélt mosolyül. Jonathan, miközben a belvároson áthajtottak, egyebet is észrevett. Az emberek lelkesen segítettek egymásnak, járók elők álltak meg, hogy segítsenek valamelyik utcai szerelést végző munkásnak kipakolni a szerszámait, gyerekek vették ki idősek kezéből a csomagjaikat, Egy szóval lépte nyomon találkozni lehetett a szoros összetartás jeleivel. Jonathan találottak. egyre inkább a mékas életére emlékeztették. Kocsiba eközben a vita még hevesebbé vált, különösen Sheila emelte fel a hangját, megpróbálta cáfolni Pít érveit. Elég. Kiáltott fel hirtelen a hangzavarra ráunva Jonathan, és a közbeszólásnak legnagyobb csodálkozására volt is foganatja. Mindenki feléje fordult, egy pillanatra még Jesse is, pedig ő vezetett. Ez az egész veszekedés ostobaság, mondta a fiú. Összetartásra van szükség, arra, hogy együtt dolgozzunk. Fejével a kocsin kívűre bökött, úgy, ahogy ők csinálják. Körülnézve a többiek egyből megértették, mire gondolt, és szégyelve kicsit, hogy egy tinédzsernek kell rendre utasítani őket, rögtön elcsendesedtek. Ijesztő állapította meg egy kis idő múlva Keszi akár az automaták. Jesse bekanyarodott abba az utcából, Pitt unoka testvérének a lakása volt, és már éppen fékezni akart, amikor megpillantott két egyértelmű jelzés nélküli rendőrautónak tűnő kocsit. Biztos volt abban is, hogy azt a házat figyelik, ahová ők tartanak. Megérkeztünk mondta a figyelmeztetően Pitt, miután észrevette, hogy Jesse tovább akar hajtani Nem állunk megválaszolta a hadnagy, és kimutatott az ablakon. Látjátok azt a két rozoga, öreg Fordot? Mérget vennék rá, hogy álcázott rendőrségi autók. Keszi kíváncsian a kocsiban ülőkre szegezte a tekintetét. Ne nézze őket olyan feltűnően figyelmeztette Jesse. Nem volna jó, ha felhívnánk magunkra a figyelmüket. A hadnagy enyhén gázt adott és továbbhajtott. Mehetnénk hozzám is, vetette föl síla. Sajnos csak egy hálószobás a lakásom, és elég magasan van. Jobb helyet tudok, válszolta Jesse. Szerintem tökéletes lesz. Randy Knight két személyi használatú Mercedes-ét igénybe véve, Boo az általa vezetett csoporttal az intézetből a Jackson hegy tetején épült Donaldson Observatóriumhoz tartott. Tiszta idő volt, a hegyoldalban kanyargó útról csodálatos látvány árult eléjük a környékre. A csillagvizsgáló legalább olyan lenyűgözően hatott, mint a környéke. A hatalmas kupola pontosan a hegy csúcsán emelkedett, mint egy megkoronázva azt. Hófehérre festették, és szemkápráztatóan ragyogott a napsütésben. Alatta hatalmas, igen érzékeny tükrös távcső rejtőzött, alkalmas arra, hogy a világűr mélyébe lehessen pillantani vele. Mihest az első kocsi megállt, Bó azonnal ugrott is ki belőle, a nyomában Alexander Daltonnal, aki a korábbi életében ügyvéd volt. Veronika Patterson is velük utazott, ő változatlanul rugalmas anyagból készült, szorosan testére simuló ruháját viselte, Bó azonban a korábbi fehér helyett sötét, hosszú uinget vett, aminek a galériát felhajtotta, és a mondzsetáját is szorosan begombolta. Remélem a felszerelés megéri, hogy eljöttünk érte, szólt oda a többieknek. Amennyire tudom, ez a legkorszerűbb, válaszolta Alexander. Magas, sovány férfi volt, feltűnően hosszú, póklábakra emlékeztető ujjakkal. Már egy ideje felhagyott az ügyvédi munkával, és Bó egyik legközvetlenebb munkatársává vált. Megérkezett a második Mercedes is, és egy csapat technikus szállt ki belőle a megfelelő szerszámokkal fölszerelkezve. Bó Stark hallatszott a hátuk mögül egy örömteri üdvözlésnek szánt hang. hajú, 80 év körülinek látszó, magaslati levegőtől és a gyakori napsütéstől barnává cserzett arcú férfitól származott, aki a csillagvizsgáló nyitott ajtajában állt. Bóda ment hozzá, szívélyesen kezet fogott vele, és Veronikát és Alexandert is bemutatta, elmondva nekik, hogy Dr. Carton Hoffman, az amerikai csillagászat élő legendája, mindenki által feltétel nélkül tisztelt koronázatlan királya. Maga túl dicsér, hárította el szerényen az elismerő szavakat Carton. Jöjjenek bejebb és lássanak munkához. Bújntett a többieknek, hogy kövessék, és azok szó nélkül teljesítették az utasítást. Nincs szükségük valamire? kérdezte már odabent Carton. Azt hiszem elhoztunk minden szükséges szerszámot, felelte Bó. Technikusok addigra már munkához is láttak, és elkezdték szétszerelni a hatalmas tárcsövet. Elsősorban a központi fókuszáló berendezés érdekel, kiáltotta oda Bó az egyiknek, majd rögtön vissza is fordult kártonhoz. Természetesen a legnagyobb örömben látjuk az intézetben, amikor csak meg akar látogatni bennünket. Nagyon kedves maguktól válaszolta a csillagász, megyek is, mi elkészültek. Nem sok idő kell már hozzá, mondta bizakodva Bó. áj! Harsant fel váratlanul egy izgatott, a kupola alatti térben erős vízhangot kiváltó hang. A lázasan tevékenykedő technikusok annyira meglepődtek, hogy egy pillanatra mindegyikük abba hagyta a munkát. Mi folyik itt? Kik maguk? Alacsony, egérszerű, a légzsilipen át belépő férfi volt, akitől a felháborodott kérdések származtak. Az illető erősen köhögni kezdett, de közben továbbra is vasfilla szemekkel nézte a teleszkópot cészerelőket. Itt vagyunk Fenton, kiáltotta neki Kárton, minden rendben, jöjjön szeretnénk bemutatni magának valamit. A férfit Fenton Tylernek hívták, és Kárton Hoffman közvetlen asszisztense volt. A hangját hallva zavartan a főnökére pillantott, aztán gyorsan vissza is nézett a technikusokra, hogy a tekintetével sakban tartva őket megakadályozza a rombolás folytatását. Kérem Fenton, sürgette a munkatársát Kárton, jöjjön már! Fenton erősen vonakodva engedelmeskedett, és közben változatlanul imádott teleszkópján tartotta a szemét. Ahogy közelebb ért, Bó és a többiek rögtön látták rajta, hogy beteg. Elkapta az influenzát, sugta Kárton Bónak, szerencse, mert nem igen állt volna közénk. Bó nyugodt bólintással vette tudomásul a közlést. Fenton közben a főnöke melléért. Sápat volt, a tekintete láztól csillogott, és többször hevesen a kellett. Kárton bemutatta Bónak, aztán elmondta, hogy Bóék egy időre kölcsön akarják venni a távcső bizonyos alkatrészeit. Kölcsön venni? kérdezte igen zavartan Fenton. Nem értem. Persze, hogy nem érti, válaszolta a vezető csillagász, s megnyugtató megnyugtatóan munkatársa vállára tette a kezét. De meg fogja érteni? Igérem, hogy megérti, sőt, hamarabb, mint sem gondolná. Oké, okay, Bó a tenyerét összeütve hangosat tapsolt. Folytassák a munkát, legyünk túl rajta minél előbb. Cárton magyarázata ellenére Fenton csöppet sem nyugodott meg, érthetetlen volt a szeme előtt lejátszódó pusztítás, és meg is próbált tiltakozni ellene. Cártonnak végül félre kellett hívnia, hogy négyszemközt magyarázatot adjon neki. Örülök, hogy dr. Hoffman is itt van, jegyezte meg a kellemetlen kis közjátékra utalva Alexander. Bó egyetértek Bólintot, de gondolatai már távol jártak a körülötte zajló eseményekről. Kesszire gondolt. Mondja csak Alexander, fordult hirtelen a munkatársához. Sikerült megtalálniuk azt a nőt? Keszi vint rópot? Alexander rögtön tudta, hogy Bó kire gondol. Még nem? Nyilván nem tartozik még közénk. Hm. Bó még egy ideig mélyen a gondolataiba merülve hallgatott. Nem lett volna szabad engednem, hogy a váratlan látogatása után eltűnjön a szemem elől. Nem is tudom, mi történt velem. Valami ostoba, romantikus, csökevényes emberi érzés vehetett erőt rajtam. Zavar, hogy ez történt? Na mindegy a lényeg, hogy megtalálják. Meg fogjuk találni, jelentette ki Alexander, efelől semmi kétségem. Az utazás utolsó mérföldje meglehetősen nehéz volt, de Jessica kocsia által a kövezetlen gödröktől tarkított erdei utálta rákényszerített próbát. Még egy kanyar és ott leszünk, közölte a többiekkel a hadnagy, amikor már egészen közel jártak a házhoz. Jézusom! kiáltott fel panaszosan síla, mert az autó hevesen rázkodva még egy újabb kátyun haladt át. Baj azonban nem történt, szerencsésen megérkeztek. Hatalmas, égbenyúló fenyők között meghúzódó gerendákból ácsolt ház állt előttük. Tűlevelek által megszűrt napfény keskeny pászmákban sütötte csak, árnyékban hagyva egyes részeit, másokat viszont már csillogóvá varázsolva. – Hol vagyunk? – kérdezte hosszas rászkódástól elgyötörve sila. – Nem igazán – válaszolta nevetve Jesse – van villany, telefon, rádió, televízió, folyóvíz, angol vécé. Úgy beszél róla, mintha a hatellen, Seasons hat el lenne, mondta változatlanul mérgesen a doktornő. Nekem tetszik, jelentette ki őszintén Cassie. Jöjjenek, invitálta beljebb a többieket a hadnagy, nézzék meg belülről és mögötte a tavat is. Elmerevedett tagokkal szálltak ki a kocsiból, különösen Sílának és nancy esett nehezére a járás. Összeszedték csekély, személyes kis holmiukat, és Jonathan is a hónalá szorította hordozható számítógépét. A levegő tiszta, éles volt, sűrű fenyőillat érződött benne. Frisszellő bujkált a fák ágai között, megsúogtatva a sűrű tűleveleket. Az erdő érkezésükkel mit sem törődve élte a maga megszokott életét, és mindenfelől harsány madárdal hallatszott. hogy, hogy éppen itt vett házat? kérdezte Jesse-től miközben fölmentek a bejárathoz. Veranda korlátja lehántott kérgű vékony fatörzsekből készült, a padló simára gyalult Főleg a horgászási lehetőség miatt döntöttünk mellette, válaszolta a nyomozó, igazából enni szenvedélye volt nem az enyém. Miután meghalt, képtelen voltam rászánni magamat, hogy eladjam, nem mint a túl gyakran jártam volna itt az utóbbi években. Jesse levette a lakatot az ajtóról, és félreállva beengedte a csapatot a házba. Odabent enyhén áporodott, poros volt a levegő, érződött rajta, hogy elég régen nem szellőztettek már. A berendezés leghangsúlyosabb darabja az egészen a mennyezetig nyúló kőből nagy kandalló volt. A nappalihoz csupán egy pulttal elválasztva a legszükségesebb eszközökkel ellátott kis konyha csatlakozott. A két hálószoba balra nyílt, a fürdőszobába pedig a kandallótól jobbra a lévő ajtó lehetett bejutni. Nagyon kellemes, állapította meg Nancy. Hát az biztos, hogy nyugodt, mondta Sheila. Jobb helyet keresve se találhattunk volna, jelentette ki Cassie, elgyönyörködve a rusztikus, egyszerűségében is szép környezetben. Szellőztessünk ki, javasolta Jessie, utána biztosan jobban fogják érezni magukat. A következő fél órát azzal töltötték, hogy rendet rakjanak, lehetőség szerint kényelmesebbé tegyék a házat. A városból jövet megálltak egy szupermarketnél, és alaposan megpakolták a kocsi csomagtartóját élelmiszerekkel. A férfiakra várt a feladat, hogy becipeljék őket, és a nőkre, hogy mindennek helyet is találjanak. Jesse, bár csöpet sem volt hideg, ragaszkodott hozzá, hogy begyújtson a kandallóba. Kell a tűz, kikergeti a nyírkosságot, magyarázta a többieknek. Ha beesteledik, kifejezetten hálásak lesznek érte. Éjszakáként jó hideg tud erre lenni, különösen az évnek ebben a szakaszában. Miután mindent elvégeztek, fáradtan rajtak le a tarkán pamut pamutszövettel bevont heverőkre, és a kandalló körül elhelyezkedett karosszékekbe. Pete elővette Jonathan kompjúterét, és dolgozni kezdett rajta. Itt biztonságban leszünk, állapította meg Jonathan, és felbontva egy zacskót, élvezetten rákcsálni kezdte kedvenc mugrogonya szírmát. Legalábbis egy ideig, mondta Jessi. A parancsnokságon sem tudta senki, hogy van ez a kis házam, de nem pihenni jöttünk. Kigondolták már, hogy mit tehetünk az ellen, ami körülöttünk folyik? Milyen gyorsan terjedhet az influenza? kérdezte Keszi. Milyen gyorsan? Azt hiszem, e tekintetben meglehetősen szemléletes példákban volt részünk, válszolt a síla. Figyelembe véve a rövid lappangási időt, a betegség gyors lefolyását, és azt, hogy a fertőzöttek igyekeznek másokat is megbetegíteni, szerintem olyan gyorsan akár a bozót tűz, jegyezte meg Pitt. Miközben beszélt, ujjai szünet nélkül táncoltak a számítógép billentyűin. Ha tudnám, hány kis fekete diszkosz hult le eddig, nagy valószínűséggel modellezhetném a folyamatot. Elnagyolt durván közelítő becslések alapján is úgy tűnik azonban, hogy meglehetősen cudarul állunk. Oldalra fordította a számítógépet, és megmutatta a többieknek a képernyő alján látható, egyre szélesedő, vörös színezett mezőt tartalmazó grafikont. És ez csupán néhány napnak az eredménye mondta. Emberek millióiról van szó, állapította meg az ábra rövid tanulmányozása után Jessie. Vigyelembe véve a fertőzésen átesettek összehangolt cselekvését és hirtelen feltámadó térítői hajlamaikat is, úgy tűnik rövid időn belül milliárdokról beszélhetünk, tette hozzá csöppet sem bíztatóan Pete. Mi a helyzet az állatokkal? kérdezte Jonathan. Ezen még nem igazán gondolkodtam, vallotta be enyhén szégyenkező sóhaj kíséretében Pit, de igazad van, a vírus valamennyi élőlény génkészletében ott van. Igen, tette hozzá az emlékeit felidézve Cassie, Bó nyilván megfertőzte azt a hatalmas kutyát is. Első pillanattól kezdve tartottam tőle, furcsának éreztem a viselkedését. Ezek az idegenek tehát egész egyszeren elfoglalják az idegen szervezeteket, amelyekbe befészkelték magukat, állapította meg Jonathan. Hasonlóan ahhoz, hogy a vírusok legyűrik az egyes sejteket, egészítette ki a fia szavait Nancy. Ezért is mondta Pete nagyon találóan, hogy ez megavírus. Mindenki nagyon örült, hogy az asszony végre megszólalt, mivel korábban órákig nyugtalanító némaságba borkolózott. A vírusok élősködők, folytatta Nancy. Befogadó szervezetre van szükségük, hogy életképesek maradjanak. Nélküle magukra hagyatva tehetetlenek, nem alkalmasak a létezésre. De mennyire, hogy befogadó szervezetre van szükségük, csatlakozott hozzá Sheila, különösen ennek az idegenfajnak. Másképpen ezek a mikroszkopikus élőlények hogyan tudták volna megépíteni az űrhajóikat? Igaz, felelte A vírusnak való az univerzumban meg kellett fertőzni egy másik fajt, amelyben megvolt a szükséges tudás, méret, alkotóképesség, ahhoz, hogy elkészítse számára a diszkoszokat. Én azért nem vagyok ebben teljesen biztos, mondta Nancy. Lehetséges, hogy ők maguk csinálták. Ha emlékeznek, már felvetettem, hogy ezek az idegenek esetleg képesek tudásukat, egyéniségüket, vagy annak egy részét vírusformába csomagolni, hogy alkalmassá tegyék magukat az intergalaktikus űrotazásra. A valóban így áll a dolog az azt jelenti, hogy eredeti létformájuk akár alapvetően más is lehet, nem is hasonlít a vírusra. Eugene mielőtt eltűnt volna, éppen azt találgatta, hogy az idegen tudat eléréséhez meghatározott számú kritikus tömeget alkotó és összehangoltan cselekvő megfertőzött emberre van szükség. Megpróbálom ugyan követni magukat, de amit most mondanak, az nekem már magas, szólt közbe Jesse. Bárhogy legyen is, könnyen elképzelhető, hogy ezek az idegenek a legkülönbözőbb létformákat vonták már az ellenőrzésük alá a világegyetemben, mutatott rá Jonathan. Most pedig rátaláltak a földi emberre, mint megfelelő otthonra ahhoz, hogy belakják és tovább fejlődjenek benne, tette hozzá eszi. De miért éppen most és nem korábban? Van-e bármilyen szerepe az időpont megválasztásának? Szerintem, ami történt, az véletlenszerűen következett, beválszolta Pete. Lehet, hogy néhány millió évenként ellenőrzést végeztek. Szondát küldtek hozzánk, hogy kiderítsék, milyen létformák fejlődtek ki nálunk. És hogy életre keltsék az alvó vírusokat, ha úgy találják, hogy megfelelőek hozzá körülmények. Egészítette ki az elmondottakat Nancy. A vírus ellenőrzése alá hajt egy gazda szervezetet, folytotta a gondolatot Sheila. Az pedig fölméri a körülményeket és elkészíti róluk a jelentését. Feltételezve, vagy valóban ez történt, kapcsolódott be újból a beszélgetésbe Jesse, a jelentés nagyon kedvező lehetett, mert már szinte térdig járunk a fekete diszkoszokban vagy szondákban, ha úgy jobban tetszik. Elfogadható elméletnek tűnik, mondta elgondolkodva Cassie, Bó lehetett az első, az a bizonyos gazda szervezet. Lehetséges, értette egyet Sheila, de az a forgatókönyv valóban igaz, akkor ugyanilyen erővel bárki más is lehetett volna. Visszagondolva a történtekre folytatta, inkább Pete-hez sem, mint a többiekhez intézve a szavait keszi, még jó is, hogy vele történt meg először. Tudják miért? Azért, mert ha ő nincs, akkor mindannyian élnénk tovább nyugodtan az életünket, és fogalmunk sem volna arról, hogy mi történik körülöttünk. Vagy már mi is a fertőzöttek közé tartoznánk, vetette föl a másik, még ijesztőbbnek tűnő lehetőséget Jeszi. A lehangoló gondolat kis időre mindannyiukat elnémította, Hosszú másodpercekig csupán a kandalóban égő faropogása és a kívülről beszüremlő madárdal hallatszott a szobában. Hé, hey, kiáltott fel végül Jonathan, megtörve hosszúra nyúlt csendet. Mit akarunk csinálni? Ülünk itt tétlenül, összekulcsolt kézzel, és sajnáljuk magunkat? Nem, vágta rá rögtön indulatosan Pitt, muszáj csinálnunk valamit. Küzdjünk legalább, még ha nem is tudjuk, mi lesz az eredménye. Egyetértek, mondta Keszi, kötelességünk, hogy megtegyük. Végül is könnyen elképzelhető, hogy az egész világon mi tudjuk a legtöbbet erről a szörnyű vészről. Ellenszerre lenne szükségünk, jelentette ki Síla. Ellenszerre. Valamilyen vakcinára, amivel szét tudjuk rombolni vagy a vírust, vagy az azt életre keltő fehérjét. Esetleg valamilyen szerre, hogy gyógyítani lehessen a betegséget. Mi a véleménye, Nancy? Megpróbálhatjuk kikísérletezni. Megfelelő felszerelés, és sok szerencse kell azonban hozzá, hogy sikerüljön. A laboratóriumot akár itt is berendezhetjük, vette át a szót ismét Síla. Szövettenyészetek kellenek, inkubátorok, mikroszkópok, centrifugák. Mindez meg is szerezhető, csak ide kell hoznunk őket. Állítsunk össze egy listát, javasolta Jesse. Megszerzem, ami kell, csak tudjam pontosan, hogy mire van szükség. Be kellene ugranom a laboratóriumomba, közölte Nancy. Nekem is a kórházba, csatlakozott hozzá Síla. Szükségünk lesz az influenzás betegektől vett mintáknak legalább egy részére, a folyadékra is, amit az a diszkosz bocsátott ki magából. Készíteni kellene egy rövidített változatot a járványügyi központnak összeállított jelentésből és a lehető legszílesebb körben terjeszteni, betette föl Cassie. Igen, mondta lelkesen Pit, rögtön megértve, mire gondol a lány. Rátehetnénk az internetre. Hé, hát ez remek ötlet, csatlakozott hozzájuk Jonathan. Kezdhetnénk azzal, hogy elküldjük az összes fontosabb víruskutató laboratóriumnak, egészítette ki az elképzelés síla. Igen, és a komolyabb kutató részleggel rendelkező gyógyszergyáraknak is, mondta Nancy. Nem hiszem, hogy mindegyiket meg tudták volna már fertőzni, valaki biztosan felfigyel arra, amit mondunk. Ki tudok alakítani egy szellemhálózatot, mondta Jonathan, hamis internetkapcsolatokat, ha úgy érthetőbb. Amíg elég gyakran váltogatom őket, addig senki sem lesz képes arra, hogy felfedezzem bennünket mintha vezényszóra tették volna, a társaság tagjai hirtelen egymásra néztek. Lelkesedés lett rajtuk, ugyanakkor mindannyian átérezték azt is, milyen hatalmas és bonyolult feladatra vállalkoznak. Némán külön-külön megpróbálták számba venni a sikereséjét, de bármilyen eredményre jutottak is, abban mindannyian egyetértettek, hogy muszáj cselekedniük. A tétlenség tűnt számukra lelkileg a leginkább elviselhetetlennek. A nap már éppen a látóhatár alá bukott, amikor Nancy, Sheila és Jessie beszállt a kocsiba. Cassie, Jonathan és Pita verandán állt, és utánuk integetve kívánt szerencsés utat. Miután Sheila és Nancy túl volt a mindkettőjük számára elengedhetetlenül szükséges egy-két órai alváson, úgy döntöttek, hogy rövid, rajtaütésszerű látogatást tesznek a városban, és összeszedik a feltétlenül szükséges laboratóriumi felszerelést. Azt is elhatározták, hogy a fiatalokat hátrahagyják, hogy legyen minél több hely a kocsiban. Azok eleinte tiltakoztak, különösen Jonathan, de aztán némi vita után elfogadták, hogy úgy lesz a legjobb. Milyenst a gépkocsi az első kanyarhoz érve eltűnt a szemük elől, Jonathan rögtön visszament a házba, kesz és Pete pedig elindult, hogy rövid sétát tegyen. Megkerülték a házat, és a végétől nem messze megállva elgyönyörködtek a környezetben. Gyorsan sötétedett, az alkon jól megfigyelhetően festette előbb vörösre, majd mélykékre a távolban magasodó hegyeket. Itt állva és élvezve ezt a csodálatos látványt, az egész csupán rossz álomnak tűnik, állapította meg Pete. Szinte el se tudom hinni, hogy ez az egész megtörténhetett. Értem, mire gondolsz, felelte csöndesen Keszi, Ugyanakkor tudva, mekkora a veszély, és hogy mindenkinek az élete kockán forog, képtelen vagyok függetleníteni magamat tőle. Soha nem éreztem még, hogy ilyen szorosan egybe kapcsolódik a sorsom másokéval. Belegondolni is szörnyű, mit el nem követtünk eddig egymás kárára, mondta a lány, és ennyi meg is borzongott saját kijelentésétől. Pit ösztönös mozdulattal érte nyúlt, és hogy megvigasztalja, és meg is melegítse egy kicsit magához szorította. Jessienek igaza volt. Mihelyste a nap lebukott a látóhatár peremén, a levegő érezhetően hűvösebbé vált. A lehetőség, hogy az ember elveszítheti az egyéniségét, óhatatlanul önvizsgálatra kényszerít, folytatta keszi. Nagyon nehéz megválnom bótól, de úgy érzem, nincs más választásom. Félek, hogy az a bó, akit korábban ismertem, nincs többé, mintha meghalt volna. Talán sikerül kifejlesztenünk valamilyen ellenszert, válaszolta Pít, fejét kisé lehajtva a lányra nézett, és szerette volna megcsókolni, de nem merte rászánni magát. Hát persze, sohajtott fel bússan keszi, holnap majd felkeres bennünket a télapó. Ennyi, keszi szólt rá Pít, és ennyi meg is rázta. ne add fel! Nem mondtam, hogy bármit is föl akarnék adni, csak megpróbálok, már amennyire lehet szembenézni a realitásokkal. Változatlanul szeretem a régi bót, és valószínűleg örökké szeretni fogom, ugyanakkor lassan kezdek rájönni valami másra is. És pedig, kérdeztem itt sem sejtve pitt, arra, hogy miközben vele voltam, téged is egyfolytában szerettelek, válaszolta Eszi. Nem akarlak zavarba hozni, de azért elmondom, hogy amikor még együtt jártunk, úgy éreztem, nem vagyok igazán fontos a számodra és szándékosan távol akarsz tartani magadtól, ezért aztán nem is igazán mélyedtem bele abba, hogy mit érzek. Az utóbbi néhány napban viszont úgy tűnik, hogy talán tévedtem, félrevezettek az ösztöneim. Pitt legmélyén boldog, elégedett mosolytámat, és megállíthatatlanul terjedve elöntötte az arcát. Vett tudomásul, felelte, ha úgy érezted, hogy nem vagy igazán fontos nekem, akkor legteljesebb, legbutább tévedésre sikerült rábeszélni magad. Csendben nézték egymást a sűrűsödő homályban, és a lehangoló helyzet ellenére friss, örömteli izgalom vett rajtuk erőt. Mágikus pillanat volt, amit váratlanul tört szét a ház felől érkező harsány kiáltás. Hé, ide gyorsan, sürgette őket izgatottan Jonathan, ezt nézzék meg. Valami rosszra számítva, Pit, és Cassie lélek szakadva rohant vissza a házba. A néhány perc alatt, amit a tó partján töltöttek, szinte teljesen besötétedett, és kutás közben többször is megbotlottak az öreg fenyők földből kiálló gyökereiben. A házba érve jonathan a tévi előtt találták, lábát a kerevet karfájára vetve bámulta a képernyőt, és közben szinte gépiesen majszolta a burgonya szirmot. Figyeljék, mondta Teli szájjal, és újjával a képernyő felé bökött. És mindenki egyetért, hogy az elnök életvidámabb, energikusabb, mint korábban bármikor. A Fehérház egyik belső munkatársának a megfogalmazása szerint, mintha kicserélték volna, mondta éppen a műsorvezető, majd rögtön utána heves köhögésben tört ki. Amikor sikerült abbahagynia elnézést kért a nézőktől a kellemetlenségért, aztán folytatta. A különös influenza elközben tovább terjed a fővárosban. Magasrangú kormányzati tisztviselők és a kongresszus mindkét házának a vezetői egyaránt megkapták már a betegséget. Az egész ország egy emberként gyászolja Pearson kremor szenátort, aki mindaddig kitartóan küzdött súlyos cukorbájával, és helytállása bátoratlan hatott minden, krónikus betegségben szenvedő honfitársukra. Jonathan a távirányító gombját megnyomva elnémította a készüléket. Úgy tűnik a kormányzat kipurcant, mondta. Sajátos kifejezés felhetek de sajnos igaznak tűnik mi van az összegzéssel, amiről délután beszéltünk? Arról volt szó, hogy ráteszik az internetre. Elkészültem vele, válaszolta Jonathan. A dohányzó asztalra rakott számítógépért nyúlt, és úgy fordított, hogy Kessy is jól láthassa a képernyőjét. A laptop oldalán lévő csatlakozóba már be volt dugva a telefon zsinórja. Minden kész? Akkor mire vársz? Rajta, biztatta a lány. Jonathan leütötte a megfelelő gombokat, és a világot fenyegető veszéről szóló első hiteles beszámoló villámsebesen kiszáguldott az információs szuperstrádára. A riasztás megtörtént, már csak az kellett, hogy valaki oda is figyelje rá, és komolyan vegye.